«Коли ж тебе, брате, ж дати нам у гості?» – спитала сестра. А він їй, «Тоді я прибуду до вас у гості, як виросте трава на помості». Да, струснувши коня острогами, і помчався одних, наче той вихор. За ним повіявся і батько Пугач із своїм чураю. А бідолашні вернулись у хату. Да й заголосили, наче по-мертвому. — Не вбивай, пані матко, — каже тоді Петро. — Може, ще все гаразд буде. — Романовського кут недалеко. Кирило, може, худко й вернеться. — Як виросте трава на помості, — шепче сама собі сестра Кирилова. — Голубчику мій, — сказала Петрові стара Туриха, Зробити мені, нещасливій матері, таку ласку. Піди до Романовського кута, до тих проклятих запорожців, та подивись, що вони з ним робитимуть. Ох, мабуть, він провинився перед товариством, а в їх нема ні крихти жалості. Піди ти, мій голуби сизий, та сповісти нас, що вони з ним чинитимуть.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 Вони й місце скрашали, і холодок запорозьким братчикам давали. Іще оддалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підійшов ближче, аж справді тут неначе ярмарок. Назбиралось люду незчисленна сила, і все то була сільська чернь, мужики, що позіходились. Грабовати ніжень, як приобіщав їм Бруховецький. Обідрані кругом у чорних сорочках, мабуть, самі бурлаки да гольтяпаки, що, не маючи жодного притулку, служили тільки по броварнях, по винницях, да ще по лазнях грубниками. У іншого сокира за поясом, у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало Петрові, як розібрав, що воно є, оця купа голоти. Поміж людьми сямтям стоять бочки з пивами, ширі з медами та з горілкою, вози з мукою сала, пшона і всякі припаси. Усе то настачили Усердствуючи Івану Мартиновичу ніженські міщани, за те, що, каже, не знатимемо під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном, усі будемо рівні. Добре він порівняв Україну. Ніхто ні в кого не питавсь тут, що їсти або пити, усякому була своя воля. Роби, що хоч, як у себе в Господі. Повикопували в землі здоровенні печі, запалили огні. Тут у Винницькій катці місяць тісто троє разом, ногами. А там печуть цілого вола. А там у здоровенних казанах варять на таганах, да на катрягах кашу. Дим, наче хмара, ходить понад головами. Інші тільки те й роблять, що портаються колобочок, да почують усякого, хто стоїть або йде мимо, а інші вже лежать, повивертавшись, як у холод мухи. Безумна якась радість у всякого в очах і в річах. Усюди, знай, викрикують «Іван Мартинович, батько наш любий!»